Як я можу сумніватися в самому собі? Адже це не був сон, я не був заворожений. Все відбувалося насправді. Але я змовчав. То запрошую до хати. Ілько Юрійович, не дочекавшись моєї відповіді, узяв мене по товариському під руку. Треба наново закропитися терновим трунком, щоб прогнати з себе зайця, який зветься страхом. А втім, так має бути, це нормально. І поклипав мене долоною по плечу. Переді мною знову стояв лагідний, добрий дідок. Чарівник, напевне, який, можливо, зіграв зі мною чи то жартівливу, а чи таки правдиву інтермедії. На цей раз старий завів мене через сіни до другої хати, яку назвав сушаркою. І справді на двох довгих столах від порога до причілкового вікна сушилося розстелене зілля. Зілля, снопики його, пучки коріння Висіли попід сволоком та під образами Просто на стінах, на гвіздках На ослонах попід вікнами лежали оберемки дубової кори Гілки Афиня Тут розкішно пахло достиглим ядреним літом Ми знову пили густе терпке вино Видно, що торішнє настояне хмільне Ми розмовляли про книжки, про письменників Про археологічні розкопки на високому замку у Львові та про сківську діадему, знайдену торік у степовій могилі. Це була приємна, мила розмова, і я далебі не дивувався плином її свобідним та її змістом, дарма, що в душі, простуючи сьогодні до його оселі, уявляв собі дідушка з чорним котом на плечі, що з кнієв похмурій, яскинє та варить у горшках ворожбитне зілля. За столом навпроти сидів цілком сучасний, начитаний, дай Боже, кожному чоловік, який умів жити, тішитися життям і котрий хвалився, що не збирається померти й у сто літ. Він ще не набувся на світі, ще не всім людям зробив добро. За столом мимоволі виникла розмова про народну медицину, про людські хворощі, а й також про ворожіння. Ні. Старий рішуче мотнув кучмастою головою – ніякої ворожби, лише лікування. Від укусів гадюк, від рваної рани ведмедя, від отруєння грибами також, від радикуліту, ну та й деякі інші, як то кажуть, хлопські болячки. І що, помагає людям ваше зілля? – спитав я наївно і трохи недовірливо. Мені довелося читати скептичні насмішки американських ескулапів з приводу використання лікувального зілля. «Воно тоді помагає, як ти сам собі допоможеш», – це важливо знати, – відповів старий спроквала. Люди зазвичай цього не розуміють і на загал не так на себе покладаються, а більше на зело або ж на пігулку. Сюди, щоб ви знали, часом напливають цілі товпи зболених. У того рак, у того сухоти, у того діабет, а це бідує на падачку Мені гірко їх вислуховувати, але я безпомічний І відкрито, безпомічно їм говорю, тут я нічим не допоможу Хіба і за ширмочкою таємно наливаю у пляшку чистої водиці, чистої, як скло Пийте, промовляю, це вода від надії коли ж, як ви кажете, людські топища беруть в облогу вашу граджу, то влада, напевне, не може не реагувати, чи не так? А тим більше, дипломовані доктори, які воюють з народними цілителями, як тільки можуть, сказав я, згадавши про численні критичні публікації у пресі, направлені проти зелейників. «Ну так», – підтвердив старий, «брали й мене на переслуховування в район, читали мені анонімки, в яких писалося, що великі гроші заробляють на хворобах трудящих». «Смішні. Буває, що дехто залишить на лаву ту п'ятку, дасть не за ворожбу, а за мазь чи за коріння, за настойку. А це ж моя праця». Дехто перестрашено писав анонімно, що скарби вуйка Цюцяка награбовані у трудящих, стережуть змії І що? – спитав я Ну, якщо вже стали писати про скарби, то тут як тут з'явилася міліція Аж п'ятеро прикотили на газику Мене, як водиться, за обшивку, де злото тримаєш, а я сміюся У схованці, в норах Беру тільки метал, срібло, золото. Так і писати в протокол.